Eri Euskal-Astekaliaren urte betetzia ipagai goizuntan, hiru tonoita amak urte, adine degan, eta gurekin jamakik edi razar zuzendaria eta peio jura juria idazle burua egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Beraz uh, mila bezieunta berrogeita lauean sortu zen egia, hiru mila begeunta irutaneita alea bihar banatuko da. Egia gehiago izan dira jamake diraza, Zergatik mila bederattzun eta berhogeita haagetik goiti baizik ez dira kondtan hartu edo hartzen eria kazetak. Zeta mila bedereraziehun eta bergogeita beredattzian urteun Izan ziren eta aldaketa bat zuherian, itxura berri bat eman zioten, reskatu zuten hori alde gehiago ere, ordu arte biziki zuhur jazen papera ere eskaz baitzen, denbora batez, gerlatik landa segiran, eta, bai, paper eskasa eta iniz oztopo, eta beraz, sail berri bat abiatu zen, eta orduan pierrez lafit zuzendariak edabaki zuen, Urtahiletiko iti, berroita hamareko urtahiletiko iti, beraz, zenbakien seikapena ere, hasiko zela berriz batiekotik, eren ahi beita, mira, berderatzie unta berroita hamareko urtahilaren bostean agertu zela, herria zenbakia bat ekin, bat, lehena balitz bezela. Baina ordukotz bat zen bostu zela, agertzen zela, beraz, uh, berreheun eta juta noi bat edo, O, hola nun beitan zenbaki baziten, eldu da 20.000 eta 20.000 eta 20.000 eta 20.000 berri dela eman eta 20.000 eta 20.000 eta 20.000 eko oska horai geinditzen dugula. Pejo Jozogaz, erria betien txatu dela albezain gazte egoitea zion joan den azteko aleak, alare adin batetako jendek irakurtzen dutela erranditaikea. Bai, egia da irakurlego aski adineko jendea dela, baina gerote gehiu baditu uh, uh, buraso gastetan bereziki, uh, buraso gasterren aidutor uh, uh, ikastolan ibiltzen direna aurren burasoak edo gela lebidunetan eta hor uh, biltzen ditu gero ta gehiu. Uh, Beaz uh, ezta bakarik adineko jendeeri irekia egia. Gero eta gazte gehiago erraiten duzu Pio Jurar Jurya, jamaiti digazah eta oraino gehiagoren biltzeko zer dira zuen gogoetak? Nitakita zer egin behar den gisaguziz, uh, orain entzuten dogu usu eta iratzizko prentsa, er, genkalarian dela eta hau eta Baina nugu, ikxaropensun gaude eta iruditzen zauko horaino, badela eta izanen dela trensairatzizko horrentzat tokino bat, eta eskual ere biztan dena, eta herriak aintzina segitzen ahalko duela, gero egia da, hidakurle gehiago baginu, Eta beraz ahal gehiago, oraino beste freskaldi bat eman ginezakeela. E, Hiutanoi urte tarat helzearekin egin gintuen altaketa batzu, jirumila garrentzen zenbakia agertzearekin ere ba, eta ondoko hilabetetan, ondoko urtetan ere nahi egin uke, segitu, eta behar ba beste berri sail batzu, hori alde gehiago, nitakita horiek denak, hamez batzu dira mementuan, bainan, behar Ka Truukis egitu hainzina. E Internet sare uh, sozialak badak gueta bat hogerian uh, erabilpenari buruz? Bai badu, badu Bizpairu urte pentsaketa egirela, edizio numko bat ere egiteko, Beaz, interneten uh, erriak bere tokia ukaiteko, behinan ez ginuke uh, uh, internetezko edizioak, uh, ez luke paperari tokia kendu behar. Horgan, begogu eta sakon bat herremak idu, uh, untza pentsatu uh, zer nola jokatu uh, paperezko edizioak bere tokia badu, eta irakurliak baditu urtako, eta ez luke uh, internetezko edizio batek, uh, edo webgune batek, uh, ora ez arte ara ara luke kontra di arribar edo luke uh, paperarik kaltein bihardaz facebook twitter eta horiek uh... Ba, ara, behaz, guk ere manditu, urtzen baditu dozena ato bilkura egina, ortaako nola egin, nola egin, nola joka zer eman uh, ginuken gune hortan uh, Eta, behaz, ara, paperari, paperian agertzen ginuken informazioaren osagai bezala ikus, ikusten dugu. Eta bizten da, Facebook, Twitter eta Olakoekin ere uh, uh, martxan jari, uh, Ara kaseta kasetabatek gaur egun baitez du numeriko mundu hori ere. Prentxaidatziak, e, ala, sufritzen e, ari duela, e, ipatzen ari gira. Soin izan dira erriaren gogoetak ipatu duzu pixka bat, jamaik e, dirrazar, zer egin biltzeko, prentxaidatzia bultzatzeko. Oru korki da bada prentxaidatzean zer den gogoeta ipatzen alduzue, baina errian berian, jamaik dirrazar, zer, zer izaiten alla terabidea. Atena bidea nik ez dakit, behar dugu aintzina segitu karbedarekin... Eta eustian eriten duena, beraz, behar behar sail berri batzu ireki, eta e, pilotaren saila beti aberatxauk handugu herrian, eta orai sekulamaino meino dela iruditzen zaukugu hauri. Baina beste, kirola batzu eri ere behar behar behar tokig eman, hau eta hua, sail batzu kanbiatu oro bat, eta emeki emeki beti badira aldak batzu sustatu behar direnak, eta orai ainpatu baita beraz interneten txartzea, gauza ere realitakeena, eta hori litakea interneten tokino bat ukaitea, baina interneten agertuko denak, gutizia emeitea, juda ikusten duten edi, gutizia emeitea iratzizko herria irakurtzeko hori litake eh, gauza edera. Hala, ipatuko dugu ere iragana historioa pixka bat, herriak irutenu eta amakurte egan dugu. Jamaki digazak Pierres Lafitek ote du leku jaundiena sortze hortan? Sohtzean berean ezbeitez para, zeren eta ezbeitzen sohtza hiletarik nolazpeit. Hara, lehen zuzendaria izan da, marakizu zegechtatu zen mila benedatzen eta berroita laueko agohilean, abuztuan, alemana kemenik bantzirelarik, ordu artea gechtuazen, hastekari eskualdun bat bazen, eskualduna zuena prezeski izena, mila sortzean telatanoita zazpian sohtua. Eta, gejelaren boran, hastekari hogek hain zina Eta egiten da, alemanen alderria ere hartzen zuela. Gisaguziz, alemanen aldeko azela hauziperatua izan zen zuzendaria eta zigortua ere ba, eta astekaria eskualduna debekatua. Bede jala eskualzale batzu bildu ziren. Bede jala, bainan aztepaleaten buruko edo jola, bilkura batzu egin zituzten, atxolutuki behartzela, beste aztekari bat sohtu, segida hartuko zuena, eta etzelahola usten alipahaldea eskual aztekaririk kabe. Eskualtzele mulxo hochtan maziren zazpizok zila e, besteak beste eta denen haintzineko, leon leon, azpandarra pesa usta itzeko erretorzena denbora hetan, irazne ezagutua, Lau evangelioak ere eskolaz eta ezarri zituen, eta hantzen ere zerbitzaari, Jean Ellizald azkaindara dara, uh, erretor sena, Jean Saint Pierreierre nola hantze eta ez dugu hansten hal eta Jean-Saint-Pierre Milafranga rap ezbikoa eta Milafranga dat bete sohteridat erreti datua zena eta holako bat ziren eta baziren edelaikoak atik ala nola Luidazanz usta izdar eskualtzale guziz ezagutua. Goizberiko gomita zuzenean euskali ratietan Galderak egin goizbegiren Facebook edo Twitteraren bitartez I hoita hamak urte ospatzen ditu egia euskal lasttekariak aurten, gureine jamatkitik jazak zuzendaria eta peio jogajugia idazleburua. Eta hirugiektan hamak urez iraundu gora berakere izan dira jamatxitik jaza noraza hainbeste iraunduka kaseta horrek. Non da sekretua. Ez du uste sekretturik bar, irakule jageikia badugu ostian hasia nintzen egiten medaz esko altzale multso batek sustatu zuela hegia? Ber, eh, lehen misiko uha eh, Lehenik izanzen ezta batik viva nolako izena beharciz aioneman se izen. Eta batzuk nahiko zuten eskua luná ačiki, beinan eh, zuten izen horie zela txikitzen cen ahalko. Norbeitek erantzuen, zendako ez beraz eskual herria, bainan lotxatu ziren, zeren eta eskual. Hitz hori, ez zute launtza hartuko, orduko agintariek, espaldunaren eite handikoa zelako, zeta orduan. Norbeitek erantzuen, eta ez herria. Jolaz sortu zen beraz herria. Eta eskual zale heriek, joan ziren, piar esla fiten ikustera, teian etzuenet, jarrek hartzen halko, eta zuzendaritza. Eta Pierres la, eta lafitek geitzeko geitzeko indarra eman zion berehala, dakurleak segurtatu, laguntzaileak ere bat, besteak beste halanoa etien zalabi eletara eta jodako batzu eta... Emeki emeki beraz herria polikiago bezkitu, aberaztu, eta hola egindu emeki emeki aintzinedat eta beti ikusiz, nuntzer eintzinamendu izaiten ahalden argazki gehiago sartzeko eta hola haste hartan komedia izigarria zen argazki baten, bakar baten sartzeko herrian. E, Iborri behar ziren alako, zerbatzu eta probatzu pauera, handik behizek agarazi, eta behertzen ernei biliz, zeden imprimedien ere holako tenodeko nahi behitzuten, eta holako egunean holako tenodeko, eta baziden traba handiak, paper eskasa, lehen urteetan, eta piahes lafitek bedak egiten zuen, deurien txintximariak ikusi zituztela. Baina beti egin du lotxatu gabe haintzinedat, eta horira gauza ederra. Gure behar behar eta... Diamaiti digazah, berrogoita lauean gerla bukatzenari, Frantses sentimendu hori askartuazen dudarigabe eta ez zen erex bat ere euskal kazeta baten sortzia? Ez zen erex izanen behar bada, diarenik ez balitz euskal duuna izan eta Frango poliki heratuazena euskal herri jan barna. Eskualdunaren idakurlea initzek dute gero herria hartu eta jolada beraz lehen idakurlean dana laster muntatu uh, eta handitu. Eta peho, Jogazurria, hildo editorialean, zoin da edo zoin dira Pundunagusienak? Bai, berguk, be, uh, zera Pundunagusiak, tokiko, tokiko berrieri importantzia handia maiten dugu. Uh, urbileko rubilako berria berikipiak oida sinetsa uh, erria egiten egiten duen funtsa sinetsa uh, uh, tokiko berriak tokiko uh, izkuntzan, tokiko Euskaran uh, emanik. Euskalkieri ere uh, tokia nahi dugu atxiki, ez diten uh, desagert, eta pitiaka-pitiaka tokia egiten jo ere biztanda Euskara batuari, uh, erria zabaldua da zazpie Euskallu jaldetan, eta urgunago ere, eta behaz, ara, behar da batutik, edo gehiago ipar, alde, ipar aldeko, do, ipar euskaleriko batua egiten du, behinan ara, batutik behar da, eta Euskalkiek tokia batute, eta lehentasuna tokiko behieri. Diasporatik hainitza ahpide duen badira? Denboran izan da haise orain beti badira Uh, ez dakit, uh, egun bat edo jenezake, beren han Euskara dunak, Euskara dakitenak txipitzen ari dira, maleruski, nahi zuai baden moimendu bat, ta han ikastu, uh, ikastolak sortzen taula, beren han, uh, uh, ni badu goi urte, ari naizela egian lanean eta astapenean ehunta ta behoi tamak, bat agpide dun begintuen uh, Ameriketan, ego eta ipar Ameriketan, Horain gutitu da, gutitu da, la tonoi bat edo neogio hortara jautsia da, baina, no, no, bon, bere hordira, bere tokia baute, eta Euskaldea esporaren kronika, aste guziz Joseba Etxarik seurtatzen duena, gure ez importanta da. Ekan duzu, hainbat urte badela zu langile zirela hor, eta zon bat, bat langile zirezte, zon bat laguntzaile, nola pasatzen da antolaketa? Ba, simplea uh, da, bi, bi langile girabak ordainduak, hor da hinduak, zenta ergia berdaiakin elkarte bezala funtzionatzen du, eta ahal, xumeekin, eta uh, baginuke lana bilangileina baino gehiago, seur, bainoan mementuan hola da, bilangile, batek seurtatzen ditu gehiago uh, administratibo lanak eta kontabilitatea hori, eta nik gehiago uh, idazle guaz, idaz, uh, buru izan ki, eta beaz uh, erreportaiak egin, prentzoreko eta joan, uh, Uh, artikuluak mollatu, gero imprimeriat edoan behar da, bi egun pasatzen ditut aste imprimerian, uh, uh, mollakete egiten, uh, kasetarena, xusenketak eta hori dena. Bez bi langile gira orla, uh, egunero lanean aritzeko, baina gero badu uh, bolondrez laguntzaile xare polita. Uh, behoita marbat lagun beden, ez bitti, ez hasteguzi izari direnak, behin on, uh, uh, guti aski, uh, eta ordu ditu uh, uh, leial eta behaz, hara, uh, horiekin lan egiten du. Jameti dirazak, zure zuzendari lana zertan uh, ogin da? Hine zuzendari lana bai hine zuzendari lana, barak izue pixka bat muriztu adotzeren eta asko geztekariren onnotik eta hola, mon, Eta erran behar da peio beharrik hor dugula egiten dutu deplauki bedak ere entzuten du biztandena Zerren eta peio ikerak lana egiten du Zuzendaritza ere segurtatzen duela eunetarik latanoi bedaren egiten jala Lainoki eh, beharrik hor dugu peio eta beharrik baritugu erran duen bezala Laguntzaile suharrak jarreikiak eta zerbait behi badalari kerri batean Bire jala eta guri eta igortzen dutenak eta hola Zenbat laguntzaile? zenbat laguntzaile gutxi gora bera. Laguntzaile 40+ bera janitake badirela, eh? Eta gero bakotzek egiten du bere sailaz hartatzen du eta pilota eta aipatu du zuen diaspora hori eta mundu zabaleko begiak eta Franziakogu da beherak ere, e, saikatu bada dena herria, lehen hori aletik hamaseirat, eta betitoki bedean, edo bertxuan gautzitzen dira sai, sailak, eta hori ere gestasun bata, irakurlearen zaz, fontsean irakurle gehienak, ahondi ahiak dira eta larakite, nuntzer sail gautzituko duten, eta horrek ere zidurika muntaz handia baru. Eta hiru mila bostehun egiak kazetarik baten irakurtzeko semanera bada xibato ditazke zer egiten alhal da.: Abai xibatuak dira denak eta numero gerakatuak ere bai, orai eta nube ere. Meraz bai altxor bat zirruka, eh? eta hiru mila bostehun zenbaki horiek altxor batila zinez handitake, lehen biziko horiek biziki iszuguguak ziren bizstandena, horri alde, bi horri alde bakarrik, eh? eta orai hamasi gira, eta dan juanagira, eta haisea argazkigehiago dekin, eta kolorez, sortzi horri alde kolorez, eta bai, bainan denak ausi ditazke altxurroren berri jakin nahi duenak, beraz, altxurroren aztertzeko, eta a, badu badu barara, ererra. Joiterazten dugu, irurogoita hamar urte ospatzen dituela urtean erria kasetak. Eta zerbait, berezi antolatu duzu epeio jo jorra jorriak horren ospatzeko? Uh, Mehmentuko esu bera, hor bon, bildukira bizpeiru aldiz... Eaz egingo dugu, zerren irutu noita urte lagazken ontan betetzen balimada ere, e, urte, urtean bakna egingo du e, zerbait bereziago usaiako aldean, eaz primadera horretan ere segituko du irutu noita urte horien e, ospakizuna, e, Biti gure burua, biti ospatu du eta izan biti e, alimaleko zerik baino. Ara eta eluain primaderaan biltzak nausia pentsatzen du lenik egiteat urtean, Uh, usteitzen berian, piahesla fit uh, ten uh, errian, eta hara hox uh, nahi ginuke zerbait uh, uh, pentsatu aginuen, garaibatian uh, usteitzeko gelabati, mediatekari, edo zerbaitolako piahesla fitizena maiteat usteitzeko arduradunekin, momentuan ez dut uste posibledan, ez baitira gogueta hortan ez dira entzinatua usteitzekoak, uh, behaz uh, uh, hori gero ikusiko doumenturaz, behin on, ara hori, eta gero uh, Uh, mintzaldi berezi batzuk ere antolatu nahi egin uh, adibidez uh, pake, pako dupe batekin, pako osudupek badu liburu goto gaidatzia piahes lafitez eta piahes lafiten obra guzia agertua uh, liburu urtameaz. Ara hura kera hazi, uh, abiatua du ere uh, etxipare, bai honako liseoko uh, uh, arduradun eta ikaslekin zerbait uh, lan amankomun bat, uh, Uh, gazteekin eginginezakeena eta horrek uh, iruspalauelaite iraunen uh, lukeena eta holako gauzatik pibatzu baditu bidean emanak. Iru mila berriuntai irutenoita amasei garen alea biartik goiti banatuko da peio jorajuria eta jamakit dirrazar uh, gainagusiak astuntakoak biarruizian tokiko prentxan ipatuko ditugu tenoreuntan funtsian eskertuko zeituztegu eta suenlegukotasunak suen eh, emanik, eskert peio jorajuria eta jamakit dirrazar